Antolatzailetan, Euskal Herriko Mugimendu Feminista autonomoak dira eta gurekin kide bat. Garazi, goiene txea egunon zure. Egunon, egunon bai. Bos garen jardunaldia dela eta horretarazi behar da, kaxik berrogoi urte pasa duela orain lehenbiziko edizioa izan zenetik. Bez, historiko txipi bat egiten aldi guzu? Bai, e, bueno, hori da, lehenengo jardunaldiak e, irurogeta mazazpian izan ziren lehiagoako e, unibertsitatean eta bertan e, irumila emakume bildu ziren eta ba, bueno, garaiko E, mugimendu feministan e, zeuden ez da baidei ba, elduzieten, ez da, ba, abortua, bo, e, bortxaketak. Eta, gordutik, e, ba, lantzean behin, ba, urrengoak e, laro eta lauean izan ziren, e, eta laro eta haman lauean, haman urtera ere berriz, eta e, biak ere lehiuako unibertsitatean berriro ere. Eta, azkenak, e, Portugaleten izan ziren, e, 2008an duela ja amaika urte ba salda badago azalduko uh, di guzu alarrikapenak da aipatuko ditugu instantean bistan den lan hildoak, hartatsak baina uh, aipatzeko su motelean luze irakin dugun iraultza gara bai bueno e, salda badagok nik uste dut e, joko handia ematen duela gauza askori egiten dio erreferentzia egiten dio erreferentzia e, ba, bere garaiko emakume borrokalari eta feministei ez da? Ara, eh ere e, referentzia egin nei genion e, e, egiten dio ere referentzia ba azkeneko urteetan e, feminismoak izan duen e, gorakada horri eta ez ba, gaudela babai martxoaren sortzia izan daiteke ba iruditegia ban komun bat acaso ez e, jazkeneko urteetan erreferentzia bilakatu dena, eta ara, badagoela ere e, emakumean dena feminismoaren bueltan, eta horre ere saltxa badugula, eta gero ere, ba, e, amaika urte igaro diren honetan, e, badugula Ba, azter eztabaidatua, ba, ezta bai ezkeneko e, urte hauetan ba, testu inguru politiko, sozial eta ekonomikoak izan dituen amaika aldaketa horiek ba, e, ba, beste testu inguru berri honetara eraman gaituzten honetan. Ba, feminismoak izan behar duen pozizionamendua, e, ba bueno, fintzeko edo elkartuko garelakoan. Ze helburu du uh, xaldaradagok? Ba, Elburua e, izango dalde batetik e, mugime, Euskal Herriko mugimendu feministaren e, adostasunak e, berritu, e, estrategia berriak e, areakatu eta e, mugimendu hori nola artikulatuko dugun e, erabakitzea. E gero baditugu neztabai da e, guztiorek maigaineratu eta ba, bueno, e, estrategia ber, e, berritze e, berritzea litzateke helburu nagusi netakoa. Eta elkarrezagutuz, saretzea ta bueno, ba, horiek ere topaketa batsuetan ba beti ere aprobetxatzen diren e, e, kontuak izaten dira. Bai. Talde feminista guztiak eh, eskualegikoak gomit dira, jadanik eh, de, de eh, denak hagemanetan zizte? Bueno, eh... orain, hasi eh, dugu prozesua eh, amaikean egin genuen eh, prentsaurrekoa, mua aurrekoaren aurretik baita ere e, ba, Euskal Herriko mugimendu feministari dei egin genion plateruenara durangora e, Joan eta Bertan egin genuen goxoan aurkezpena mugimendu feministarekin eta ondoren ba prentxa, e, aurrekoa izan genuen eta hemendik aurrera irekitzen dugu fase bat non e, ba, prozesu parte hartzaile baten bitartez e, mugimendu feminista osoagari e, Eh, animatzen diogun ba, berta en, e, parte hartzen baita modu aktiboan ere, hau da, e, ba, ponentziak e, aurkeztuz, e, tailerrak eta eztabaida edo mainguru diferenteak e, proposatuz, bai eta ba, bueno, beste motatako ekintzak, nola proposamen artistikoak eta e, ba proposatuz baita ere. Parte nagusiak, zoi nizanen dira? Arlo edo gai nagusiak, lan gai nagusiak? Proposamena da, e, bostardatzen baitan, barkatu e, e, bildu ditugu edukiak. Egia da, saia dela, e, e, ikusiko edo gunez, denak helkar lotuta daude. Ed, baina bueno, ikusten genuen, ba, bueno, behar genuela nola bait, bat azatiketa bat egin e, ba, e, edukien lanketa errazteko errasteko. Esta? Orduan lehenengo ardatza eh mugimendu feministaren erraiei begira eh, deitzen da. Ta, bueno, ba, bertan helburua litzateke, ba, bai mugimendu feministaren eh hitzak ba, bueno, esaten duen bestela, esta erraietara gure barnera begiratu eta eh estrategien berritzea E, baita ere tare artikulazio ba bueno lehen, e, aipatutako ba, jardunaldien helburu e, nagusi horiei eh eltzea bai militantzia motak e, nola aldatu diren militantzia ulertzekoerak eta bueno ba pixka bat e, hori ez, 11 dira bertan eri gaiak baina bueno guk e, modu propositibuan e, txostenean aipatzen ditugu e, baina bueno gero e, ba, norberak badu aukera ba Ba, ez beste hainbat proposatua lizatzeko. Eh hori litzateke lehenengo lehenengo ardatza, bigarrena gure gorputzak erdiguneratzeko agenda partekatua, ba. ba bueno hemen erreferentzia egiten diogu e, bizitza erdigunean e, ipine eta bizitza e, modu kolektiboan e, kudeatzeko mugimendu femi feministak. E, egiten diona postuari bizitzak eh zaurgarriak edo vulnerableak direla e, esaten dugu eta beraz, ez hor ekonomia feministak egiten duen aportazioa, ba bueno, ezin eze interesgarria da, eh zaintzaren inguruko ausarketak, eh kapitalaren arteko eh ba, bueno, hori eta bueno, hor ere beste eh 11 gai hirugarren ardatza indarkeriak indarkeriari gabeko bizitzak eraikitzen e, deitu dugu eta bueno hau igual ezagunagoa dugu ez? eh feministak aspalditik e, lanketa egiten bada bireleta eh ba bueno bai e, e, violentzia matxistari dagokionean eh transfobia eta lesbofobiari dagokionean hemen ere azkeneko garaiotan eh beintza testatu espainolean eh ezagun izan ditugu hainbat e, e, kasu, bueno, Iruñako San Fermietan gertatutako bortxaketa aura, ez da, Epaitegi espainolek hartutako erabakien bainu bueltan, ba, ez, justizia patriarkala aipatzen dugu eta bueno, ez, eh kontrara ba, a, mugimendu feministatik ze ausnarketa euskaragun eh gaiaren inguruan plazaratzeko, logika punitibistetatik kanpo e, Eta bueno, ba hor ere dezenteko eztabaida izan dezakegu ezta. Eta e, laugarrena gorputzak, eh burujabetzak eta dekolonialitatea, bueno, honek ere badu ere e, bere sendotasuna, ezta? E, azkenean eh mundu honetan e, Persona guztiok ez ditugu eskubide be, berberak omen, zentzu honetan, ba, zenulako gizartea e, nahi dugun eta ze baloraren baitan e, eraikia egongo den, ba, hori ere maigainian jartzen dugu da, buru jabetzei estatu gintzari dagokion baina baita ere ba, gu Euskal Herrian bizigaren honetatik ze harreman sortzen ditu e, gainontzeko herriekiko, ba, bueno, ez, kolonialitatea, dekolonialitatea, Europar bat izer, migrazio politikak, eta, bueno, ez, amaika gai horren bueltan ere. Eta, azkena, sexualitateak izanen da, eta, bueno, ba, bertan ere, e, gorputz sexuatuak gara in ez, ba, harba da, funmogimendu feministatik aurretik ere amaika ausnarketa egindakoa, eta, ba, bueno, eskubide seksualen inguruko ez seksu praktika eta gorputze zara utuen seksualitatezku bideak, lesbianismoa, bueno, asko. Ikuste dezunez, mm. e, gitarra umardula izan dezakegu. Bada lan, bada, bada, bada. Egan nahi dut, Europatik begiratu, zer gertatzen ari den orokozki, aski, keskagahi dela egoera egan ditaike, oh, pixka bat uh, eskuin mutujak uh, emaitza honak ditu, Uh, Boks, Espainia mailana aipa dezakegu, uh, alde mm horretatik -hmm. uh, ororen buru, uh, algira gauza batzu be beti hor direla ez? Bai, bai, eta, eta hori da horreren ikuste dut, mugien du feministak beti izan duela jarrera antikapitalista eta e, antifasista, e, bueno, nahiko ageriko bat, eta nik uste dut hortik e, segi behar dugula, e, Ba, bueno, zu gaipatutako testu inguru e, latz horri aurre ginez. Eta e, izan ere, ba, hori ez, e, azkeneko martxoaren sortzian em, Euskal Herriko mugimendu feministak ere e, e, espreski egin du hor e, autu bat eh modu eh esplizitu batean, ez edo modu literal batean bere, bere baitan hartzeko, ez eta hortengko lema e, izan baita eteropatriarkatu kapitalistari planto eta, ez, hor eh ba bueno, badakigulako ere sistemak e, badituela, ba, ez, asimilaziorako saiakerak egiten dituela eta zentzunetan pues, baditugu ere, ba, ez, bestaki, e, ba, beste korronte eskuindar batzuk, ez nola e, nahi duten Feminismoa bere, bere baitan hartu edo zuri, zurik eta ez prozesu bat e, abi arazi, feminismo liberala eta horrelako kontzeptun baitan, eta bueno, ez, Euskal Herriko mugimendu feministak horren e, aurrean badauka posizionamendu argi bat ez da. Salda badago, Euskal Eiko bost gehenek jaddunaldi feministak Durango nejanugua zaru astapenean garzig goien etxea eskertuko zaitgu eh, xetasunak emanik. <güls> Mil esker, 1000 mi esker zuen arreretatik.